Povești din folclorul maghiar Prințesele cu mulți papuci A fost odată ca niciodată un împărat care avea trei fete Fiecare dintre ele purta și rupea câte 12 perechi de papuci în fiecare noapte Într-un târziu împăratul nu și-a mai permis să le țină cu atâția papuci Și-a dat de știre în țară spunând Că va răsplăti cum se cuvine pe cel care va afla Unde rup fetele lui atâția papuci în fiecare noapte Trăia în împărăție un tânăr slujitor care era păstor la oi Cum stătea el cu oile pe câmp, s-a gândit să facă o vizită la palat Când a ajuns acolo, i-a spus împăratului pentru ce venise Maestate... Eu voi afla unde se duc fetele tale în fiecare noapte Bine să te vedem, de vei avea izbândă vei fi răsplătit cum se cuvine Împăratul l-a trimis pe păstor să doarmă în aceeași odaie cu fetele sale Feciorul s-a întins pe podea de saga și toiagul lui prefăcându-se că doarme La miezul nopții a văzut o vrăjitoare intrând în zbor pe fereastră aceasta a pregătit un fel de alifie cu care s-au uns fetele la genunchi și la subsuori După ce s-au uns, fiecare a sărit pe câte o mătură și au luat toți papucii și au zburat pe fereastră Păstorul le-a urmărit cu atenție, iar apoi s-au uns și pe el și toiagul cu alifie De cum a terminat, a pornit repede pe urmele prințeselor, fără a le pierde din priviri nu a durat mult până când fetele au ajuns într-o pădure de argint unde s-au oprit să se odihnească În mijlocul pădurii era o fântână de argint cu trei cupe de argint lângă ea Fiecare prințesă a băut câte o gură de apă După ce au terminat, păstorul a luat cupele și le-a pus în desagă A luat chiar și o rămurică de argint dintr-un pom Ramura a făcut un zgomot când s-a rupt Prințesa cea mai mică s-a speriat când a auzit zgomotul, iar celelalte au râs de ea De ce te tem, Naivo? Nimeni nu ne poate urmări După o vreme, și-au luat măturile și-au plecat Într-un sfârșit, au ajuns în mijlocul pădurii de aur Acolo era o fântână din aur cu trei cupe din aur lângă ea Prințesele au băut fiecare o gură de apă Păstorul a luat cupele și o ramură dintr-un pom Ramura iarăși a făcut zgomot când s-a rupt Prințesa cea mică s-a speriat, dar celelalte două au râs Nu fi naivă, nu e nimeni aici Și au luat zborul, iar tânărul păstor le urmărea de aproape Au ajuns în pădurea de diamant, la o fântână cu trei cupe de diamant După ce au băut prințesele, păstorul a luat cupele și o ramură dintr-un pom de diamant Prințesa cea mică s-a speriat foarte tare de zgomot, dar celelalte două au spus Nu te mai speria, nu e nimeni aici au încălecat pe mături continuându-și zborul Dintr-o dată o poartă uriașă s-a deschis de undeva din pământ Fetele au intrat prin ea iar păstorul s-a ținut după ele Înăuntru erau așteptate de 12 diavoli tineri și se auzea muzică din pod Păstorul s-a ascuns repede sub masă și a urmărit totul cu atenție Diavolii și fetele au început să danseze Uitându-se mai atent, păstorul a văzut că podelele erau acoperite cu lame ascuțite Nu era de mirare că papucii prințeselor erau toți rupți, că dansau pe muchiile lamelor Când se rupea o pereche, o aruncau și luau alta nouă Tot așa au făcut până au rupt toate cele 12 perechi de papuci După ce au rupt toți papucii, s-au așezat la masă pe masă erau așezate linguri și furculițe de aur Când una dintre ele și-a scăpat lingura de aur, păstorul a băgat-o repede în desaga lui O altă prințesă și-a scăpat furculița de aur, păstorul a băgat-o repede în undesaga După ce s-au săturat de distracție, fetele au pornit-o spre casă De asta dată păstorul s-a dus mai repede, voind să ajungă înaintea lor pe când au ajuns prințesele la palat, păstorul se afla lângă paturile lor, prefăcându-se că doar medus. Nici nu s-a clintit, au spus fetele, uite ce adânc doarme Cum s-a crăpat de zi, păstorul a mers dinaintea împăratului Acesta l-a întrebat Ei fiule, ai văzut ceva? Ai aflat ceva? Da împărate, am văzut și am aflat multe lucruri atunci împăratul și-a chemat fetele, iar păstorul a început să povestească. Întâi s-au dus într-o pădure de argint. Iată dovada împărate! A scos cupele și ramura de argint. Apoi au zburat în pădurea de aur. Spunând acestea, a scos cupele și ramura de aur din desagă. De acolo s-au dus în pădurea de diamant și au băut din alte cupe. A arătat cupele și ramura de diamant. Apoi s-au oprit într-un palat unde au dansat cu niște diavoli Și în felul acesta și-au rupt toți papucii Între timp au mâncat și au băut Una dintre ele și-a scăpat furculița, iar cealaltă lingura Iar aceasta este dovada, împărate Bravo, fiule! Împăratul a dat ordin ca cele două fete mai mari să fie închise în turn în fiecare noapte Iar fata cea mai mică...